دن رکھو بامبت از انکی چوت تا دیو نکیجی مصری ہو بسم الله الرحمن الرحيم باب الحث على الازدياد من الخير في اواخر العمر باب دی په بیان دو راپورته کولو دا د یاطوالد نیکاينه په آخر دو اخر وختونو د عمر کې مستدادی چې عمر دی اخر ته ورسېد اوس یې کوله حضور ورکوې دا مخکې حدیث دوستانو یو خو د ظلم حرمت معلوم شو زم د الله نه د هدایت سوال کول د ريم د الله نه د رزق سوال کول سرورم رم د ګناونو مغفرت دې نهغه غوختل ګناونو بخنه غوختل دا ټول دې نه چې دین معلومی مريمي او پینځم نیکي دل یا بد کېدل دا د خپل ځان ګټه او توان د الله اس نقصان یا اس ګټه الله کا نارضي لري سلام جو بابا والله دیوبخی ول سولابات کی هغه انام قاری شه بو شید کړه او غاله الله وبخی راجيري بوله نگی دغه پلاړو هغه بدی با بارنګ مت سرهډه کې بابا سرهډه کې سره فاجدہ او باندې کې لري ورکو دي بچمونه شه وي دلا با مور کوی انا اغا بچی را لنو ایتا لگان ای زمان مر کم دے اوطاس الالکانی تاظ بڑیرنے کیو پی زمان مر کم دے ما تدابان بریدی چیزی ہوا باب الحسر و الازدیاد من الخیری فی اواخر الله اللہ دیو باقی اگر سنت و قابن سارے جنازہ سنت کریسی کرم اگر ماقام موسکر امکی را دیں گے مر شماستن را بری داسی نو جو کمرہ کی ناس کمتالا میں کورا رہا مینے بودا کسی دی روڑی خواہ رہا کہ نظم مالا وقبت یا بھائی جو تمالتا رہا یا بھائی سیور رہا رہا اس کی رہا رہا پس پینی ولی آنا آگا بھائی بس مالا رہا تو اللہ بھائی مانگا تر خیبی شزا محل مدر رہا سید روڑی رہا کہ اللہ بھائی اللہ اللہ اولم نعمركم ما تذکر في من تذکر و جاءكم النذیر تاستماعی دن نذیر نمرا صدی نبی علی السلام دعی قرآن گودا والے مود اقاربو انزو تو یہ سکری دو نعمركم دو عمرنا کم مراد قارب نو عباد والمحققون ماناو اولم نعمركم ستین سنہ سالو ماش پیتا کالا زندگی نوذر کری ویو ایدو الحدیث اللذی سنذکرو انشاءاللہ و تعالی وقیل ماناو سمانیت آشر سنہ سو کارا اتلت سنہ سو کارا اتلت کارا چو چالا چالا چالا اللہ وردو نواردانی شیئر چیرم ماردانی نکتیم سبحان اللہ وقیل چاویل چی اربعین صلیخ کار اصم دا عربیان نیدی چر صلیخ تو کاروی نیدی وی اومی دا شي یوازی صلیخ تو نتی مکی بغیر د زوجی نا یا د محرمی نا نشی راتنی اگر یہ خیال داری چی دیبا صلیخ تو کار نکی دیبا دین تا متوجی اوفا تا ودنیشتی چی دنگا آتیا و کار کوي دیان تا پتی ہی پا امرہ کی اللہ کارو نکی بیدی تا کتری دیان خالو <سؤال> لحسن والقربی ومسروق ونقران لعباس ایدن ونقدو تین قردو تیجی ان اهل مدینه مدینی ون اذا كانو اذا بلغ احدهم اربعین سنه کرو بجسر اختو کارو تیو تن قردو تن قردو تفرغ لعباده زان بیو الزر کے عباده تفاره بس ایدن او نکار نکو زیو سخترہ خیرم لگتا کون زمان وقیل چاوید چو هو البلو شیو سر اے الله بالخ کو بزدو عذر ختم سبحان اللہ ر شپیتہ کالہ کې سمراځی لګ شپیتہ کالہ چې الله تعالی ژوند کی ور کړل سبا او زرنشی کولای چې ما تک ته الله دې ماچوږي شپیتو کې خدیرش د خوب والا دیر د سوالا او چې درځي په جو سره ټنګ کای نه یولګ جنټی دا یو لږ کالداري والا ټنګ وسره کای مصلیخ لنل شپیتو کې شل بارش شلو کی دینځل له خد بارخ کې دو pore والا ایا کرن چې باریش شي بیا زوانیح لیوانتوب د 15 کال د لیوانتوب د شپږی یادې واره نن مطلب دا چې تیارې کول وغواړي وګورو باندې دور وځه کومه سبحان الله سبحان الله قامل احادیث فالاول لما تاسور العربي حريره رضی الله تعالی ورو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذَر الله الامرئ ان الله عذر ختم کردے دا سړی اخر اجلو چې د زنیټه لمړوست کی حتا بلغ سټین سنا شپې ته کالته رځ قال علما او معنا علماء یترک له عذر الله دل عذر نه په خود اذ امهلو هذه المدح دغه چې دل اجازه مدور کړي دا یوقال الرجل اذا بلغ الغایه فی کلکی اوزر کی انتہا ته ژوند او رزق چاته ویډیو کوم تاوادته څنګه وای تاسو باندې والی کاليجی والا یو خاص پرستور عبارت وای کومه اوچته لاحثه کی تاسو نوچته کی جیکمه دی واه وای ها یدخولونی دیگر یدخیرونی بابې فال دی حدیث حاصل دای چې عمر رضی الله تعالی عنہ د دیو شورا د پارا یسو ډلو نو هغه د ډلې کسان بډاګار او قاریان عالمان د بدر کسانو ابن عباس سیبي ماته وی شتبار کرم چی اوغه بډاګان خپل چیرې د ویډیو کې غونډه ده د موږ سره په مجلس کې نه اسې زموږ کومه ځانمن دي هغه ولي عمر ځان سره په دې مجلس کې نه دی وسی شوراه عمر سي پي پيش یوه ورځ ما ته आवाज وکړ چې فلتره شوږي دې دې پيښم چې نن امتحان دی او خې دې تچ دې ځان سره ور وکړل وي تاسو او کو چې د راځا رسول الله الله عليه وسلم دا بشارت زیر دی د فتح او د مدد او سو غریبات شه وي اومر چې ورته اشاره وکړه ماته ویل چې څه څه دی نه چې اجل رسول الله صلی الله علیه دا د نبی اسلام د مرحبا دی او عمر چې د ځی دک کما سلام وکړ او ای ته ویل چې ځکه کومه تر چې د قرآن په څیر ما لريږي چې لاندې قرآن دومره فضیلت لري چې د خلیفده شورا کسبن اغل ور وې د علم د قرآن د وزن اگر کی په عمر کې کړي اغه ته وڅنګوالو <سؤال> د ودی کې الله او چې پسبحه الحمد ربک واستغفره استغفار کوا استغفار مطلب دا چې خبره تامش ولا نو اسنه چې څه کمې در نو اغه کمې بارک ده الله نه استغفار غواړه د مالمیږي چې اخر عمر ته خبر راځي دا اله استغفار دیر کار عمل ډیر کار عمل ډیر کار عمل ډیر کم مرد اوروان دي مالمیږي چې ځواله پکار دي دی ځواله پکار ده په اخر دوه عمر کې پخو عمر مطلب بارياساړیا په انځري مطلب باندې ابن اباس سیوې کړه عمر رضی الله تعالی نو یودخلنی زبای داخلولم اشیاخ بدر سرد مشرانو د غزوه بدرنا اهم کارونو کې مشوره به وکړه فکان بعضهم وجد فی نفسین گویا کې بازیدارین خفش ول بقل لکه بقالو لینا بعضو لینا یتقولوا ذمنانا دمون سر دورېداخلېږي دا توانواال نه اابه اون لو زمون کوم دغم د دامندي پ مارو نه هو من حی عالی مم یقی نن دی دري دوې داخلي کا په پته دغ داه چې د خعام دی نه نه دا څنګه کې په داي زیته یو من اوواجو کم ماته ی رې په ا کاني مع هم زی دا سره کر لمه فه داعاي یو نو ما ندی دل چیز رضو ابرلم دلال مگر دامی دی دل چی اللہ لیوریہم نن دیتا خائچی دیتا و لیدان سرکنو و تاو سرکنو ما قال ما تقولون فی قول اللہ تعالی اذا جاہا نصر الله والفتح مالبی کچھ صحابو قرآن سرڑی ریمینو تفو سنے کو فقال بعضم امرنا نحمد اللہ و نستغفرو اذا نصرنا و فتحا بمتا حکم دے چې ممبد الله احمد او استغفار وکول چې الله دې مدد وکړي او مم له فتح راګي واسکه تباظم فلم يقول شيئا بعد چه پادیشر ایسيونه فقال لي ما تقول يا ابن عباس ثم ذكر سو قلت فقلت له قال فما تقول وتساوي قلت هو قال اذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامه اجلك فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه ما علم منا الا ما تقول ظن ما دوم دي صورت کا مطلب زمادن ترمذی پھر اس سے پدی جائے بارے اثریا وہ لگی تے کو دے لگی دے صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلۃ ند کله نبی رسول میومز بعد النزلۃ علی اذا جاء نصر اللہ کله دا سورۃ الا یقولو فیہ مسکی سبحان ربنا وبحمدک اللهم اغفر لی وقو کی سجده کی دم شیطان وعید وفی روایت ان پیس دا عنہ او خود رتجدام امازکی خمونز رو خمونز نمورا گرر بر رو قولا او داستی الفاظوں میرے شیئی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یتاول القرآن مانا یتاول القرآن اے یاملو ماقوم ربیی فی القرآن عملی که و پاگی چاہتا حکم شرق قرآن کې فی قولی تعالی پر سب دی حمد ربی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوکفر یو رویت دا مسلم کی داری چی ان یقول قبل ان یموت دا مرنمہ کی بیدا سبحانک اللہم و بحمدکا استغفر کوا تو ویلیک قالت آئی جتا قلتو یا رسول الله ما حادل کلمات اللہ تلتی اراکا احدثتا تقولوا سری دا کری ما چلتا سوی نمہ چیتا دا نوی پیدا کردی ہوائی دا تا سو با چیتا سو دا نوی قال جعلت لي علامه في امتي نبي اسلام ما لازم په امت کې علامه ګرځول شي دا اذاءه تو اقل تو کل اج علامه کوينم ندا بزوا ما علامه دا چې اذا رسول الله والفت الى اخر سوا او لهذا علامه ما ولدلا فتحرل مدد کلمات چن اغواما سبحانك اللهم وبحمدک استغفرک واتوب الیہ علامہ میرزلہ نو علامہ دی علامه سره مالا څه شی مقرر شوی د الله ذکر کوم زکه میرا کلمات دی واګړي د زنبوزو سبحان الله ني به اسلام استغفار کی نو او استغفار مکو وړی وای بلل ویاتو اې دی داو دی دی او اولا اللہ کفورت دیماء احبیرنی نے دیکھنا احبیرنی ربی ایئے ہوتے شترے برابر ہاں شترے موکر سار آنا دیکھنا ہاں ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله واهو یقینا الله تعالی تابال وحیالا رسول الله قبل وفاته پر لپسی کړه وه په پیغمبر په باني مخید وفات نه د وفات کوره مخید دعوت پیلړه کړه حتا توفیا حتا چې نبی استم وفات کړه شو سره ما کان الوهیو پدیر د阿里 باندې چې کوم وحي موجود و او مخ کې دوه را و او د نو واڅه وفات دې په دغه وخت کې ډېرا وا دا چې د مرګ وخت نه کو اعمالو ته ډېر توجه وکړ دې نبي ستو مفات کې دا نو الله په دغه وخت کې وحي ډېرا کړی دا اګه اخیرو وخت کې نیکه شی وکړ الله چې نبي ستو مفات کونه وحي په سپرله په شی کې ډېر کړ ډېر ډېر ورات نه لا سورتی توبه توبه ورته او سورته دیره کړه وخت دمو ضرورت نه لږه لږه ډیره راغله ال هغه جان جابر رضی الله عنه وسلم د امام ابن علا ما تعالی پور تکوری کیږي بهر بندا پای باندې چې دې پمړشي سبحان الله الله بما اوصل ده قران کریم په خدمت کې په شغل حالت کې مرزاوي کررا وایي او خیر شهادت مرګی ولې شغل د قران هغه ولې چې دا ته خلاص ولته په حال لګیه الله بس تا چې شنوای چې کله قران کریم آیات وانه دا څو ګټکم سور کې شه چې دغه کې فرښت راځي ماته ورو ورو راځي وانه چې قرآن راځي خبره پیل چیرته یو غاسو کلو عبد علی ما مات علی چې ته غانه اوری په دغه وخت مر راځي شراب کی احتائی ظواح کی مر جنا کی احتائی ظواح کی مر سبحان اللہ الکانتم کی احتائی ظواح کی مر دوست شور شرم میں اقرار تھا دی الگ کر دی گئی ہے دس تھے یاد دائیں شرم توبہ یوں بحث كل عبد علی ما فعل نو مطلب دار ہے کہ اخر دو عمر کی نیکے سی واکا نو چ نیکے منوں دی سیوا کر وقت کی مر راضی لہذا پر تکنے کو اعمال ہو گیا باب فی بیان کثرت طرق الخير یارب نیکه کروم نکم دی وی ډیر شی دی تا ته ما وی ډیر شی دی و او سې کیم چې کوي په الله بیا دی او بالکل سمایا منکار د ورن پای بیا بالکل څه سره هو اصل ځان لپاره په ادری څسېو کو واما الحديث فقد كثير جدا او غير مرسل من 50 طرفا منا يويذ ذكركم الاول عن ابي ذر جون جون بن جناده رضي الله قال يا رسول الله اي الاعمال افضل فعملون كي كم عمل بهتر دي قال الايمان بالله اي بالله والجihadu fi sabili da Allah fala rak jihad kul tu ayr riqab afzal kamiyou ko gulamano ke gwara qala anfaswa inda aliya che qimati wi po habd po niz malikan wi che da ara ek qimati da bes qimata da hoti da malik na wali malik ta qimati khari wi da kho da qurbani che da fasula da tin dal gar با تروا tamen aw dira eve gran bi ilat nahi gran bi qimat nahi aw arzan teh ilat hai gran bi qe qaya kar yaar gran bi qimat nahi aw arzan teh ilat hai inat to kya hai yaar qul to fa ilam afal qada un kam د صانع سره چه ده نو مدد کوا یا دا ناجان سره چه ده نو صنعات کوا سبی پینش لی وائنه که نا وائنه یو صغیر یو افصارا چه ده نو نسال پا توربانی دیوال جوڑو خبه ایگ او کلا کتلا کذیه گٹی پسیه او کلا خاتی پسیه او کلا خاتی پسیه او توسا یا تمرا کذیه او دبکاتا دخوطا دارکو ترعین افصارا سو یو سړی جوړول کیته سمرسته گئے یو سړی دی اگر کور دیوال جوړې خو نه ځانلې شیروان روان کړلې دلته یو ترکار غاغو ماکه مشهور دي مشهور بیا به را راځي چې ویته ویته اے د ورو دیوالو کوم کې دې پېتای مطلب دا راروي ته پټ چې وړي راکې او کنه پیتی ورا شي هغه بہتې پیتی پردکته دیوال روان روان کړو چې روان ماشاالله روان به روان کی ما جګره لالا لالال کټ را کا غذر عالم فرد لوی دی دیوال نظراله وې داسنګ دیوال دې دې ته په تاګ دیوالې نه دې او چې متوي د غورون بیا سمول ګټه هي جاوه اشای په خاطر نیا سره نه جان دي دیوال خې دی خو نه جان دي نه جان بي نه پی شي روان وایږي ته نسخه لري ته چې دیو کو فریته واده او بس برابر اتو خود ما باقمات سپتاو مالا غداشو اندراتو نه ویقن ویقن او تصنع لی اخرات پا دی باری پیشو سو او سنو تا پیشی کنا حدیث تا پا دی باری پیشی باغو قراءتو کی توعینو زائعن لی صحیح لیکا یو سرین چی شیر زائع کیتنا کتکور او رغصے دیو بس کتن نور جو غرب هاشی چطر او رسی؟ آلا یوشی له احنا بلتو غراب رفصا غراب آلی ستا بچی توعین و زائع زائد بیا آلی یا مثال پتورو بانی سره غریب دی غریب دی عیالی دیر دی او سو دی نا اطواتا احنا زمان اگا تیو سیوالا جمعا توعین و زائع نام دنی کئی فارده زی اكيد ورکی قلت یا رسول الله ارايت ان ضعفت عن بعض العمل كدينم ذيب شبا قال تقفوا شبات الناس ظرهو گغره پر شرط تبردا پکې ورکی دا مغشردي پر رب الله شو اے پکې ورکی دا مغصدي تقفوا شبا کارنه با ان صدقه منك على نفسك ذات تا خپل زرمانی صدقلا دا چې بل ته تکلیف نه پیپر نکيري په دا غبانی یا د دا داب ب نام شي دا ستا د خدانان سره ته کو خیر را خ د ستانیا ورو ضای من فقر او عيال دا کول اخ ق الذي لا وت دی نو ک د ما ما يحاول حاوللو فعللو ه چې د قس کړي هغې سمي ت سره نه شي کولی تباکئی پا اری او جوڑ دی او صنف تاسو بانی صداکہ سمتنب ہری او جوڑ بانی اری او بند بانی صداکہ لازم دا ایدہ سو سات رسول آجی کا نا دری سوش پیتہ ویدہ گرا دی دری سوش پیتہ چیزنو داغ دی لکا جوڑو نا نبی رسام زر جواب کو فقلو تسبیحاتن سبحان اللہ دغه یو خیرات وکول فقلو تحمیدتن فقلو تہلیلتن فقلو تکبیرتن و امر بالمروفی و نهی عن المنکری و یجئ بالذلک رکعتان یؤرکعهما من الضحا دغه رکعات د چاش په اخی لسنیویول سو کی دا دریټولو په ذبانې کافی کیږي الله د نیgano دری در سبحان الله دری در الحمد الله در الله اکبر سورہ شوری سنن فن اند منندري سورہ کې تینځه فرچه سره په دغه کې عمره اندامونه چې دنه پتکوا اوسن واه نو الله چې له هغه څخه پرتي راوت سرهږي ته کله اله الله محمد رسول الله وایي داب جواب ورکي کاله پین دکی اوه ماشاء الله اساري زريا ګراني ندي ارزت علی اعمال <سؤال> امتی روان اکرشمات اعمال دو مزمہ حسنوها و سیو و و بدم و وجدتو پی محاسن اعمالیا مومن دل پا خو اعمال ارزی کے الادا اگر تکلیف والا شیئی اماتوانی طریق چلے رکو رکی دلارینا لگا غنہ داشی شلا و وجدتو پی مساوی اعمالیا انو خاہ تکونو پی المسجد لا تطفن شخار کے کنیں کنیں کے او دپن کی گی نا اللہ بن لگانو اگر کچھے بی ماتینو دپن کو ریکی گی لگا حسین چی توٹ سوئی اگر صدق را لی چی چل کارم دک را پر پرس پت را ہتی دا شے نبی سلطی زائر تمہ بورا دی دیں گی بس وضاحت پر لائشی